Capitolul 29. Viața veșnică Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ioan 10, cu 28. Viața veșnică Acesta este însuși scopul pentru care scripturile au fost scrise și acesta este însuși scopul pentru care Binecuvântatul nostru Mântuitor a venit în lume, declarându-se a fi calea, adevărul și viața. Viața Veșnică Aceasta este și scopul pentru care această carte a fost scrisă, pentru a trezi pe păcătoși din somnul morții, ca și ei să găsească drumul spre viața veșnică. În îndurarea lui Dumnezeu, prin Harul Lui, El a însoțit aceste slabe eforturi cu binecuvântarea Lui bogată, astfel că mulțim de oameni din diferite părți ale lumii au fost aduși în punctul de a lăuda pe Domnul pentru faptul că prietenul păcătosului a ajuns în mâinile lor. Chiar dacă autorul este foarte mulțumitor pentru acest adevăr care înviorează sufletul, totuși dorința lui este de a da lui Dumnezeu toată slava și toată lauda. Iarăși spun, datorită milei și compasiunii infinite a Domnului, însuși autorul a fost mulți din profunzimile păcatului și ale nelegiuirii și făcut o făptură nouă, născut din nou din Dumnezeu. Tot îndurării lui datorez dorința și putința de a scrie aceste rânduri și de a le trimite în toată lumea, pentru ca și alți păcătoși. Nu atât de stricați ca mine să se bucure de aceeași mântuire și de viața veșnică. Binecuvântări care se găsesc numai în Isus Hristos. Ioan 5, cu 10 la 12 Fii deci curajos, oricine ai fi, în orice stare te-ai afla, oricât de mult și de grav ai fi păcătuit. Fii curajos și vină la Domnul Isus. Scriptura ne asigură că acela care are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Autorul acestor rânduri, când va rătăcit, dar răscumpărat prin Harul Suveran, se apropie în grabă de sfârșitul călătoriei lui pământești. Și așteaptă să fie primit în slava veșnică, își așteaptă singurul refugiu, neprihănirea răscumpărătorului lui. După mulți ani de experimentare fericită a dragostei iertătoare, el își lasă acum ultimul cuvânt, prin aceste rânduri, ca o moștenire pentru toți cititorii din viitor ai cărții prietenul păcătosului. Implorând îndurarea Dumnezeului Milostiv, de dragul fiului lui prea iubit, ca să se folosească de ea ca de o binecuvântare specială pentru sufletele rătăcite, astfel ca acestea să fie ridicate din moartea păcatului și să devină moștenitoare ale vieții veșnice. Amin.